36. fejezet. Élet, halál. Hatalmas hírem van, jelentette be Walter egy héttel később. Izgatottan leült az asztalhoz, ahol Elizabeth, Harriet, Madeline és Amanda várta. Ez már rendszeres kis összejövetel volt. Vasárnapi vacsora öt főre Elizabeth laborjában. Megkerestek a Life magazintól. Címlap sztorit akarnak. Nem érdekel, mondta Elizabeth. De ez a Life Magazin. Nyilván a magánéletemre kíváncsiak. Olyasmire, amihez semmi közük. Tudom, mire megy ki a játék. Nézze, kezdte Walter. Meg kell csinálnunk. A halálos fenyegetéseknek vége, de muszáj lenne jól kijönnünk ebből az egészből. Nem. Eddig az összes lap felkérését visszautasította. Ezt nem teheti a végtelenségig Elizabeth. A Chemistry Today című akadémiai folyóiratnak bármikor szívesen nyilatkozom, Walter a szemét forgatta. Na jó, nem éppen a mi célközönségünk, de bevallom, kétségbeesésemben velük is felvettem a kapcsolatot. És, kérdezte izgatottan Elizabeth, azt mondták, nem készítenek interjút egy tévében főzőcskéző szakácsnővel. Elizabeth felállt és kiment. Segítsen harry könyörgött Walter a vacsora után a teraszon ülve. Nem lett volna szabad szakácsnőnek neveznie. Tudom, neki viszont nem lett volna szabad azt mondania, hogy nem hisz Istenben. Ezt soha nem felejtik el a nézők. Kinyílt az ajtó. Herriet! szólt közbe Amanda. Gyere játszani! Mindjárt válaszolta Herriet, és megsimogatta a kislányt. Menj csak, építsetek várat meddel, később csatlakozol. Amanda gönért, Herriet, mondta Halkan Walton, miután a lánya visszaszaladt a házba. Sikerült megállnia, hogy ne tegye hozzá, ő is így van ezzel. Az utóbbi hónapokban egyre többször látogatott Zotték házába, így herriettel is gyakrabban találkozott. Valahányszor elindult tőlük, azon vette észre magát, hogy még mindig rágondol. gondol. Harriet férjnél volt. Elizabeth szerint boldogtaran házasságban élt, de a dolog szempontjából ez nem sokat számított, mivel különben sem mutatott érdeklődést iránta. Nem csoda. 55 éves volt. Kopaszodott, belefáradta munkájába. Ráadásul volt egy kislánya, aki technikailag nem is az övé. Ha létezne egy legkevésbé vonzó férfiak című gyűjtemény, ő került volna a címlapjára. Valóban? kérdezte Harryet, és elpirult a bók hallatán. Zavarában gyorsan megigazította a ruháját. Majd beszélek Elizabettel, ígérte. Előtte viszont önbeszéljen az újságíróval. Mondja meg neki, hogy kerülje a személyes kérdéseket. Főképp az olyanokat, amelyek Kelvin kapcsolatosak. Koncentráljanak Elizabethre és az ő eredményeire. A következő hétre szervezték az interjút. A riportár Franklin Roth dínyertes újságíró volt, ráadásul arról híres, hogy a legmakacsabb sztárok bizalmát is képes elnyerni. Amikor beült a finom falatok hatkor közönségének soraiba, Elizabeth már a színpadon állt és zöldségeket aprított. Sokan azt hiszik, hogy a fehérje csak húsban, halban és tojásban található. Csak hogy a növények is tartalmaznak proteint. A legnagyobb, legerősebb állatok pedig növényevők. Feltartotta a National Geographic magazin egyik számát, amelynek címlapján egy elefántot láthatott a közönség. Ezután részletekbe menően taglalta, miként emészt az elefánt. Még az operatőrt is megkérte közelítsen a kamerával, hogy meg tudja mutatni az elefánt ürülékének fotóját. Szinte látszik benne a rost, mondta, és végig a képen. Rót jó néhányszor látta a műsort, és meglepően érdekesnek találta, de most a közönség soraiban ülve szembesült vele, hogy a nézők 98%-a nő. Úgy tűnik, mindenki hozott magával ceruzát és jegyzetfüzetet. Volt, aki még kémia könyvvel is felszerelkezett? Úgy figyeltek, mintha legalábbis egy főiskolai előadáson vagy szentmisén lennének, sőt, még annál is jobban. A reklámszünetben a mellette lévő hölgyhöz fordult. Ha nem sértem meg, szeretnék feltenni egy kérdést, kezdte udvariasan, majd felmutatta az újságíró igazolványát. Miért kedveli ezt a műsort? Mert itt komolyan vesznek. Nem is a receptek érdeklik? A nő hitetlen kedve nézett rá. Néha azt hiszem, kezdte lassan. Ha egy férfinak azt mondaná valaki, csak egyetlen napra bújjon egy amerikai nő bőrébe, nem bírná fél napnál tovább. A másik oldalán ülő nő megkocogtatta a Rót térdét. Jobb, ha felköti a gatyáját. Miután vége lett a műsornak, az újságíró hátra ment, üdvözölte elizabeth és megismerkedett hat 30 -zal. A kutya alaposan megszimatolta. Elizabeth egy rövid bemutatkozás után a férfit és a fényképészt is behívta az öltözőjébe, aztán beszélt a műsorról. Pontosabban a kémiáról, amit a receptek közé csempészett. Rót udvariasan hallgatta, aztán megjegyezte, milyen merész Elizabeth, amért nadrágba bújt. Elizabeth meglepődve nézett rá, aztán gratulált neki a hasonlóan merész ruhaviseletéhez. Mondhatni megadta az alaphangot. Miközben a fényképész kattintgatott, rót témát váltott, és Elizabeth hajára terelte a szót. A nő hűvösen végigmérte. A fényképész aggódva nézett rótra. Azzal bízták meg, hogy készítsen néhány mosolygós képet elizabeth Próbált Próbálta jelezni rót felé, hogy tennie kéne valamit az ügy érdekében. Például mondhatna valami vicceset. Megkérdezhetem, miért hord ceruzát a hajában? Próbálkozott ismét ról. Persze, ez egy kettes ceruza. A kettes szám az ólom keménységére utal, bár ezek a ceruzák nem tartalmaznak ólmot. Grafit van bennük, amely a szén allotrop módosulata. Úgy értem, miért... Miért Ceruza és miért nem toll? Mert a tintával ellentétben a grafitot ki lehet radírozni. Az emberek követnek el hibákat, Mr. Rót. A Ceruza lehetőséget ad, hogy kiavítsuk őket és tovább lépjünk. A tudósok számtalan szor hibáznak, de ez a munka természetes velejárója. Vállaljuk! Rosszaló pillantást vetett Rót tollára. A fényképész terhelten sóhajtott. Nézze, kezdte Rót, és becsukta a füzetét. Azt hittem, önszántából ad nekem interjút, de most már látom, hogy kényszer hatására. Én viszont soha senkivel nem készítek riportot az akarata ellenére. Őszintén sajnálom, hogy megzavartuk. A fényképész felé fordult, és a kiárat felé biccentett. Már úton voltak a parkoló felé, amikor Seymour Brown megállította őket. Zott üzeni, hogy itt várjanak, mondta. Öt perc múlva ott már Elizabeth régi kék plimuszának anyósülésén zögykölődött, mögöttük pedig a kutya és a fényképészült. Ugye nem harap? – kérdezte a fotós, miközben az ablakhoz préselte magát. – Minden kutya tud harapni – válaszolta Elizabeth a vála fölött. – Ahogy az embereknek is megvan az a képessége, hogy kárt okozzon. – A titok nyitja, hogy normálisan viselkedjünk, hogy ne legyen szükség védekezése a másik részéről. Ez igent jelent, kérdezte a fényképész, de mivel épp egy forgalmas útra hajtottak, a gyorsuló kocsi motorjának hangja elnyomta az övét. Hová megyünk? kérdezte Rót. A laboromba. De amikor megálltak egy nyugalmas, szinte unalmas utcában egy takaros barna egyszintes ház előtt, a férfi azt hitte, félreértett valamit. Attól tartok, most én tartozom bocsánatkéréssel, mondta Elizabeth Rótnak, amikor beinvitálta őket. Elromlott a centrifugám, de attól még nagyon szívesen főzök egy kávét. Elizabeth munkához látott. A fényképész lőtt néhány képet, rótt pedig ámulattal nézett körül a helyiségben, ami régen jó eséllyel konyha lehetett. Kicsit olyannak tűnt, mint egy műtő és egy veszélyes keveréke. Nem volt jó a súlyeloszlás, amikor megtöltöttem, magyarázta Elizabeth, aztán mesélt valamit a folyadékok sűrűség szerinti szétválasztásáról, és egy hatalmas, ezüstszínű színű tárgyra mutatott. Talán a centrifuga? Rótnak fogalma sem volt. Elővette a jegyzet füzetét, Elizabeth egy társüteményt tette lé. Fahéj tette hozzá. Rót megfordult, és látta, hogy a kutya figyeli. 6.30. Különös név egy kutyának. Mit jelent? Mit jelent? Elizabeth az újságíró felé fordult, meggyújtott egy bunzenégőt, aztán úgy ráncolta a homlokát, mintha nem értené, miért kérdez ilyen nyilvánvaló dolgot a férfi. Végül részletesen mesélt a sumérokról, akik a hatvanas számrendszert használták, vagyis a hatvanas számot vették alapul a matematikában és a csillagászatban is. Remélem, most már minden világos, tette hozzá. Közben a fényképész, akit arra buzdított, hogy nézzen körül, megkérdezte, mi az a szerkezet a nappali közepén. Az ott, kérdezett vissza Elizabeth, az egy evezőgép. Evezős vagyok, ahogy rajtam kívül sok más nő is. Roth letette a füzetét az asztalra, és ő is átment a másik szobába, ahol Elizabeth megmutatta, hogyan működik a gép. Az evezést szimulálja, magyarázta, amiközben előre-hátra mozdult, így a fényképész több szögből is lencsevégre tudta kapni. Az evezés sok energiát igényel, így kiváló mozgásforma. Elizabeth felállt, mire a fotós készített néhány képet a tenyerén lévő bőrkeményedésekről, és aztán visszamentek a laborba. Rót észrevette, hogy a kutya közben összenyálaszta a jegyzetfüzetet. Unalmasan és zöggenőmentesen folytatódott az interjú. Elizabeth minden kérdést udvariasan, precízen és tudományosan megválaszolt, így a férfi gyakorlatilag semmi olyat nem tudott meg, amit szeretett volna. Elizabeth kávéval kínálta. Rót nem volt nagy kávérajongó, mert mindet keserűnek találta, de Elizabeth olyan gondossággal készítette, hogy nem akarta visszautasítani. Udvariasságból ívott egy kortyot. Aztán még egyet. – Ez tényleg kávé? – kérdezte. Talán szívesen megnézné, hogyan segít nekem 6.30 a laborban. Valami szemüvegfélét kötött a ami amiközben a kutatási területéről, az abiogenezissről beszélt. Lebetűzte a szót, aztán fogta a férfi jegyzetfüzetét, és nyomtatott betűkkel beleírta. Közben a fotós egyik képet lőtte a másik után, amikor 6.30 megnyomott egy gombot, ami a pára elszívót kapcsolta be. Ezeket mindenképpen meg akartam önöknek mutatni, mondta Rótnak, mert szeretném, ha az olvasói tudnák, hogy elsősorban nem főzőműsorházigazda, hanem vegyész vagyok. Egy időben az volt a célom, hogy megfejtsem minden idők legmisztikusabb kémiai jelenségét. Tovább folytatta az abiogenezisről, vagyis az élet keletkezéséről szóló értekezését, és lelkesen részletezte annak minden mozzanatát. Nagyon jól tudott magyarázni, ezért rótt, azon kapta magát, hogy számára is kezd érdekessé válni az eredetileg unalmasnak tűnő téma. Részletesen lejegyzetelt mindent, miközben Elizabeth megmutatta a laborban található összes eszközt. Időnként egy-egy kísérlet eredményéről is beszámolt, aztán ismét elnézést kért a nem működő centrifuga miatt. Elmagyarázta, hogy azért nem lehet otthoni gyorsítója, mert a jelenlegi szabályozás szerint nem szerelhet be ilyen és ehhez hasonló radioaktív készülékeket. A politikusok nem könnyítik meg az ember dolgát. Na mindegy. A lényeg, hogy az élet eredetét kutattam. Már nem azt kutatja? kérdezte Roth. Már nem? Rótt megfordította a székét. Eddig nem mutatott érdeklődést a tudományok iránt, őt inkább az emberek érdekelték. Elizabeth Zolt esetében viszont egyáltalán nem tekinthet el a nő tudományos munkásságától, ha jobban meg akarja ismerni. Úgy döntött, megpróbálja a lehetetlent, bár Waterpine figyelmeztette, hogy ne is a szerencséjét. Ha mégis így tesz, biztosan rosszul végződik az interjú. Rót ennek ellenére kockáztatott. Meséljen nekem Kelvin evans kezdte. Kelvin nevének hallatán Elizabeth vonásai megkeményedtek, szemében csalódottság tükröződött. Hosszan nézett Rótra, mint aki jelzi, hogy a másik megszegte az ígéretét. Jobban érdekli kávé munkássága, mint az enyém, jelentette ki tárgyilagosan. A fényképész rótra nézett, és megcsóválta a fejét, aztán gonterháltán sóhajtott. Feltette a lencsevédő kupakot, aztán elszörnyedve így szólt. Kint leszek. Nem a munkássága érdekel, mondta Roth, hanem a kettőjük kapcsolata. Mi köze hozzá? Rót ismét érezte, hogy a kutya őt nézi. Pontosan tudom, hol a nyaki ered. Az önök kapcsolatáról hallani ezt azt, ezt azt. Úgy tudom, Evans gazdag családból származott, evezős volt Cambridge-ben, ön pedig, Róta jegyzetébe pillantott, végzős a kaliforniai egyetemen. Közben viszont kiderült számomra, hogy ön nem ott végzett. Hová ment? Azt is megtudtam, hogy kirúgták a Hastings kutatóintézetből. Ezek szerint alapos kutató munkát végzett az életemet illetően. Ez a munkám része, és calvin kapcsolatban is. Arra nem igazán volt szükség. Olyan híres volt, hogy Elizabeth oldalra hajtotta a fejét, mire a férfi megijedt. Mi kezdte. Ön is elég híres, de engem nem érdekel a hírnév. Ne hagyja, hogy mások meséljék el a történetét. Az emberek hajlamosak elferdíteni az igazságot. Ahogy az újságírók is Vágta rá Elizabeth, és a férfi széke mellé húzta a sajátját. Egy pillanatra úgy tűnt hajlandó együttműködni, de aztán meggondolta magát, és némán bámulta a falat. Hosszú percekig ültek egymás mellett szótlanul. Éppen eleget ahhoz, hogy kiüljön a kávé, és jóval többet mutasson Elizabeth csuklóján a lelkesen ketyegő Timex óra. Odakint dudáltak, és egy nő rákiabált valakire. Hát nem megmondtam? Létezik egy újságírói közhely. A riportalany akkor kezd beszélni, amikor az újságíró befejezi a kérdezősködést. Ezzel Rót is tisztában volt, de nem ezért maradt csendben. Leginkább azért nem szólalt meg, mert gyűlölte magát. Mondták neki, hogy ne lépj át a határt, ő mégis megtette. Elnyerte a nő bizalmát, aztán mindent árontott. Bocsánatot akart kérni, de újságíróként pontosan tudta, hogy itt nem segítenek a szavak. Főképp akkor nem, ha őszintén bánja, amit tett. Hirtelen megszólalt egy szirén, amire Elizabeth Előre Előrehajolt, aztán kinyitotta a férfinak a jegyzetfüzetet. Tehát a kapcsolatomról akar hallani Kelvinnel, kérdezte nyersen. Ezután megosztotta vele az egyetlen dolgot amit soha nem szabad egy reporter tud adni, a kendőzetlen igazságot. És Roth hirtelenjében nem is tudta, mit kezdjen vele.